hadirin kaum muslimin para pendengar radio syiar tauhid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka taala walaupun berjumpa di udara akan tapi maksud dan tujuan kita yaitu untuk saling memberikan faedah untuk tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr untuk saling memberikan wasiat dalam kebenaran al-haq dan memberikan wasiat dalam kesabaran karena agama adalah nasihat semoga untaian-untaian kata yang kita sampaikan walaupun di dalam yaitu di udara Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dan senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal muslimun hadirin kaum muslimin para pecinta radio Syiar Tauhid yang semoga rahmat Allah tabarak wa taala kita Hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok kewajiban kita bagi seorang muslim yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita. Kesaharian kita, rutinitas kita, yaitu dalam rangka untuk mendekatkan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu kemuliaan. Di satu sisi ini merupakan kemuliaan bagi seorang Muslim untuk dia senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah hanya menyembah Allah, dia berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Ini merupakan satu sisi kemuliaan bagi seorang mukmin, seorang Muslim. Maka ayuhal muslimona ibadillah. Haruslah kita mengetahui satu kewajiban kita bagi seorang Muslim, yaitu kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah dan hendaklah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwa yaitu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang tidak kalah pentingnya ittaqunnar takutlah kalian terhadap siksa api neraka yaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala Naam, kita Manusia banyak yang lalai Yaitu beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Orang-orang yang Bermaksiat kepada Allah Orang-orang yang senantiasa berbuat Dhanub wal ma'asih Mereka Nantinya akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Neraka Allah subhanahu wa ta'ala Ayuhal muslimun, ibadallah Hadirin kaum muslimin Para pendengar radio syiar tawheed yang dimuliakan oleh Allah ta'baraq wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit Yaitu merenung Dan menolakah dari sisi kehidupan Yang nantinya Mungkin kita ada di antara kita wallahu alam siapa di antara kita mereka yang akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan siapa orang-orang yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka wal 'iyad billah. Bosenya renungan-renungan renungan semacam ini han, haruslah kita dengung-dengungkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Bosenya Siksa Allah, siksa neraka Allah itu ada. Dan ini merupakan bagian dari aqidah Ahlus Sunnah. Wal-naru haqq. Bahwasannya neraka itu ada. Wal-jannatu haqq. Dan surga itu ada. Dan semuanya ini hak Benar adanya. Dan nantinya ini semua akan diberikan oleh Allah. Barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah. Maka balasannya mereka akan dimasukkan surga oleh Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat. Senantiasa berbuat dosa kepada Kubur Allah maka mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam buriyatul bilah perkara-perkara semacam ini mungkin banyak diantara kita yang lalai mungkin banyak dikaji dikaji kajian yaitu nikmat dunia yaitu nikmat nikmatul jannah tapi banyak diantara mereka yang tidak mengingatkan manusia dari sisi siksa Allah subhanahu wa taala bosannya anar neraka Allah itu ada dan benar adanya maka sebagai seorang muslim dia senantiasa harus waspada mewaspadai akan dirinya mewaspadai akan keluarganya dan saudaranya mewaspadai yaitu menyelamatkan diri masing-masing dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya wa Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah, yaitu peringatan Allah untuk kita menyelamatkan diri kita masing-masing dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini, kita akan, yaitu Menela'ah dari intisari sebuah muhazarah Dari fadilatuh Syekh Abdullah bin Uthman az-Zamari hafadzahullah ta'ala Salah seorang ulema ahlu sunnah dari negara Yemen Syekh Abdullah bin Uthman az-Zamari hafadzahullah Yang diberikan julukan oleh Syekhina Mukbir rahmahullah khatib ahlu sunnah Dia diberikan julukan sebagai khatib ahlu sunnah Tidaklah orang yang mendengar ceramah beliau. Kecuali orang-orang tersebut. Akan ia teathar. Berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap diri-diri dan hati-hati mereka. Hati-hati yang keras dan kaku akan menjadi lunak. Siraman-siraman. Kalimat-kalimat dari untayan nasihat beliau. Hafizahullah. Untayan kalimat yang menyujukan jiwa. Kalimat-kalimat yang diuntai oleh beliau. Yang dirangkai oleh beliau. Merupakan kalimat-kalimat yang indah. Dan. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari nasihat beliau, Taala, yang mana beliau banyak memberikan pengaruh terhadap kaum muslimin di negara Yaman atau, ataupun di luar negara Yaman, karena beliau bisa memberikan yaitu ceramah yang menyejukkan dan siapa yang mendengar ceramah beliau tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang menangis, mendengarkan untian kalimat-kalimat yang dirangkai oleh الشيخ عبد الله عثمان الذماري حفظه الله تعالى. بركاته الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى. وهذا موقف يا إخوة يشمل القلوب ما منا وله الذنوب. فيا ليت شعر كيف أحوالنا. يا ليت شعر كيف أحوالنا هناك. Dan inilah mau'kif wahai saudaraku. Mau'kif yang dapat menyentuh hati, menyentuh menyentuh jiwa seseorang. Tidaklah salah seorang di antara kita kecuali kita pasti berbuat dosa. Tidaklah salah seorang di antara kita pasti kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernahkah kita tergambar bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita nanti di يوم القيامه? Naam bahwasanya kita setiap hari dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tidak lepas dari perbuatan dhunub. Setiap harinya siang dan malam manusia ini berlaku dosa kepada Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith kudsi disebutkan ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana anna aghfirudzunu bajami'an fastagfiruni aghfir lakum dalam hadith kudsi disebutkan hadith kudsi yang cukup panjang Allah subhanahu wa ta'ala telah memfonis manusia dengan sebutan ya ibadi kullukum tukhti'una bil layli wan nahar wahai hambaku sesungguhnya kalian siang dan malam kalian telah berdosa kepada aku Kalian telah melakukan dosa kepada Aku, kata Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Aku niscaya Aku akan mengampuni kalian. Inilah bukti nyata yang menunjukkan bahasanya manusia itu setiap harinya mereka berlaku dosa kepada Allah. Inna kuntuqtiun nabilailu an nahar. Sesungguhnya kalian siang dan malam melakukan dosa kepada Aku. Naam. Inilah yang coba dicoba disentuh oleh Syekh Abdullah bin Uthman al zamarah hafizahullah beliau mengatakan ma minna wala hu dhunub dan tidaklah salah seorang di antara kita pasti mereka telah ber ber berbuat dosa kepada Allah naam dia mengatakan kaifa ya lait syi'ri kaifa ahwaluna هناk? bagaimana keadaan kita duhai bagaimana keadaan kita nanti di yaumil qiyamah Salaf hadil ummah. Fakanu fadhalikal istihadu kanu yakhafuna khawfan syadida min liqa'illah. Dan salaf hadil ummah. Dahulu mereka beristihad iaitu bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang takut untuk berjumpa dengan Allah. Allah. Aduhum ybki hatta, adukum ybki hatta. Fauq al-tar, fi kulli waktu. Dan saya soarang di antara para ulama salaf. Dia, yaitu keadaannya setiap saat dia menangis, menangis dia ketakutan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakal lah, sahabun lah. Hakeka halatuk. Hatta fil bait sallasu anan thamanya mengatakan kepada ulama salaf tadi karena dia setiap saat dia menangis Ditanya apakah demikian keadaanmu setiap saat walaupun kamu di dalam rumah apakah kamu terus-menerus menangis Faqala lahu ma sualuk la'alla altafat Kemudian sang ulama tadi mengatakan apa yang kau tanyakan mungkin saya tidak perhatian Fakala wallah innahu la yu'rad li wallahu innahu la yu'rad li ai adhkuru mawqif ma'a Allah yaumul qiyamah والله إنه لا يعرض لي أتيت أهلي أي أذكر موقف مع الله يوم القيامة وأنا مع أهلي على المائدة وأنا مع أهلي على المائدة على مائدة الطعام فأبكي فارتفع ويبكي أهلي وتبكي أهلي ونترك الطعام لسي بود أن ألسان أولما Kata dia ketika aku bersama istriku bersama keluargaku di di sebuah meja hidangan yang terhidang di di atasnya adalah makanan-makanan. Dan seketika itu pula aku menangis sejadi-jadinya dan suaraku meninggi. Maka keluargaku atau istriku ikut menangis. Maka kami meninggalkan makanan yang ada di meja. Naam, inilah keadaan sebagian dari para imam as yang mereka mengkhawatirkan diri diri mereka. Iaitu mereka takut mereka berjumpa kepada Allah subhanahu wa taala di umur ilqiyamah, sehingga ada di antara mereka yang setiap harinya menangis. Menangis walaupun dihidangkan makanan di hadapannya, dia tetap menangis. Tidaklah ada gairah ataupun nafsu untuk memakan makanan yang ada di hadapannya. Yang ada dia menangis sejadi-jadinya dan keluarganya ikut menangis. Disebutkan pula dan saya pernah menyebutkan di dalam acara ini. Yaitu di dalam Muqaddimah Soe Muslim, bagaimana seorang atau dua orang kakak beradik yang bernama Rabi wa Ribi bin Khirash. Dua orang ini disebutkan dalam dalam biografinya sepanjang hayatnya tidak pernah tertawa. Mereka berdua tidak pernah tertawa karena mengkhawatirkan keadaannya nanti di hari kiamat bagaimana ketika mereka berhadap atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh salah seorang kawannya, "Kenapa engkau tidak pernah tertawa?" Maka dia mengatakan, "Kaifa adhak wa ana la adri ayna masirati? Hal fil janna am fil nar? Bagaimana aku akan bisa tertawa sedangkan aku tidak mengetahui keadaanku nanti diumil qiyamah. Apakah aku dimasukkan surga oleh Allah. Atau aku justru akan dihimpaskan oleh Allah ke dalam neraka. Naam. Inilah. Orang-orang dari para imatus salaf yang mereka hatinya lembut dan mereka senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang sepanjang hayatnya menangis. Dan ada di antara mereka. Tidak pernah tertawa di dalam hidupnya. Ada di antara mereka yang senantiasa pingsan dan menangis ketika menegakkan sholat kepada Allah. itu Salah seorang. Dari aimatus salaf yang bernama Ali ibnu Fudail ibnu Uyayd. Ali ibnu Fudail, anak dari Al Imam Fudail ibnu Uyayd. Fudail ibnu Uyayd dari salah seorang ahmadus salaf dari ahmadus ahlu hadis yang di, yang diberi julukan sebagai yaitu tetangga dari masjidil Al Haram. Ali ibnu Fudail ibnu Uyayd. Hatinya sangat lembut Seorang pemuda Yang memiliki hati sangat lembut Seorang pemuda Yang memiliki hati sangat lembut Berbeda dengan pemuda-pemuda pada umumnya Yang mereka memiliki hati sangat keras Ali ibn Fulail Ketika sang ayah iaitu Fulail bin Uyat yang seorang imam masjid ketika Fulail bin Uyat menjadi imam salat ketika melantunkan ayat-ayat Allah membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak jarang Ali bin Fulail dia jatuh pingsan dan tidak jarang air mata Ali bin Fulail bercucuran Ali bin Fudail senantiasa menangis ketika mendengar bacaan lantunan ayat-ayat Allah dari ayahnya. Berapa kali dia pingsan ketika solat di belakang ayahnya, sehingga Fudail bin Uyayd sempat melarang istrinya untuk, untuk yaitu melarang Ali bin Fudail solat di masjid. Karena Ali ibn Fudail selalu dia pingsan ketika salat di masjid. Karena takut kepada Allah. Naam. Suatu ketika Fudail melarang istrinya. Untuk melarang Ali untuk tidak keluar dari rumahnya. Karena dikhawatirkan dia pingsan ketika di tengah-tengah salat. Maka keluarlah Fudail ibnu Iyad ke masjid. Dan ketika Fudail bin Iyad melihat Kehadapan para jamaahnya Dan dia tidak menjumpai Ali bin Fudail anaknya Ketika dia melihat jamaahnya Dilihat tidak ada anaknya Ali di sana Maka Fudail salat berjamaah bersama kaum muslimin Dan ketika tengah-tengah salat Datanglah Ali bin Fudail Datanglah Ali salat bersama sang ayah Ketika sang ayah melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala dan ketika itu Ali bin Fudail jatuh pingsan. Dan disebutkan bahwasannya Ali bin Fudail seorang pemuda yang memiliki hati yang sangat lembut, seorang pemuda yang senantiasa takut kepada Allah. Dan dia meninggal dalam keadaan solat. Meninggal dalam keadaan solat. Ketika sang ayah melantunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jatuh dan kemudian menjadikan dia meninggal. Naam. Inilah. Ali bin Fudail. Yang mana dia meninggal dalam keadaan solat. Seorang yang tidak tahan mendengarkan bacaan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa mencucurkan air matanya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Naam. Inilah sebagian dari salaf hadil ummah. Yang mana mereka dahulu sangat bersungguh-sungguh. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Takut untuk berjumpa dengan Allah. Naam. Naam. Tadi disebutkan oleh Sheikh Abdullah ibnu Uthman al-Zamari. Salah seorang di antara salaf yang dihidangkan makanan di tengah oleh keluarganya. Dan sang ulama ini setiap hari dia menangis karena takut untuk berjumpa dengan Allah. Dan ketika dihidangkan makanan di hadapannya, dia menangis dan menjadi-jadi tangisannya. Sehingga dia dan keluarganya menangis bersama dan meninggalkan makanan yang ada di hadapannya. Qala wa rubbama urida li hada wa dan disebutkan dan ketika aku hendak tidur dan aku mendatangi keluargaku atau mendatangi istriku dan aku jumpai aku tidak bisa tidur dan aku meninggalkan istriku lalu dikatakan ditanya kenapa Fakala Inna Rabbi wadani Inna Rabbi wadani Inana azaituh. Kemudian dia berkata Sesungguhnya Rabbku yaitu Allah telah mengancam aku ketika aku bermaksiat kepadanya. Kalau Allah lautawa adani Rabbi aysjunani fil hamam lekana jadiran bi. Kalau seandainya Demi Allah Kalau seandainya aku ini Harus disiksa dan aku harus dipenjara Di dalam kamar mandi Dan itu lebih lebih ringan An ahzun An ahzun wa abki <tip> Fakaifa Qad tawa'adani In <tip> asaituh Ayasjunani finnar Bagaimana kalau seandainya Allah mengancam aku ketika aku bermaksiat kepadanya? Bagaimana kalau seandainya Allah mengancam aku ketika aku bermaksiat kepadanya? Dan Allah akan memenjarakan aku, memasukkan aku ke dalam neraka? Kayfah? كيف, كيف والله وقد توعدنا ya ikhwah إن نحن عصينا أن يسجننا في النار. bagaimana bagaimana demi Allah bagaimana kalau seadanya Allah mengancam kita semua wahai ikhwah Kalau Allah menghancang kita semua Yaitu Kalau kita bermaksiat kepada Allah Allah akan Memasukkan kita ke dalam neraka Kayfa Kayfa Wallahi waqad tawa'adana ya ikhwa Inahpnu asyina ayasjunana fil nahr. Bagaimana, bagaimana? Kalau seandainya Allah telah mengancam kita, wahai ikhwah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan menyiksa kita nanti di neraka. Anar, an an anar, anar, an anar. يا أمة محمد ليست لها نراكا نراكا دا نراكا وهي أمة محمد إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al Quran, sesungguhnya kami telah memberi memperingatkan kalian, telah memberikan peringatan kepada kalian yaitu tentang siksa yang sudah dekat, yooma yang durul maruma qaddamat yada, yaitu di hari dimas dimana seseorang akan dihadapkan kepadanya tentang apa yang dia lakukan ketika di dunia. Naam Falwaylu li ashabiz Dhanubi wal ma'asi Falwaylu li ashabiz Dhanubi wal ma'asi Neraka adalah ancaman Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat Dhanub, berbuat dosa Dan bermaksiat kepada Allah Wa nahnu Aydan la zalad dan kami juga masih ada kesalahan. Dan kita juga, kita orang-orang manusia-manusia yang senantiasa berdosa kepada Allah. Bagaimana nanti kita, ketika kita ditanya oleh Rabbul Alamin? كيف موقفك إذا قال الله يا فلان لماذا ارتكبت الذنوب Jika قال الله يا فلان لماذا تكذب ketika nanti engkau akan ditanya wahai fulan kenapa engkau selalu berbuat dosa majra'iku ala ma'siyati apa yang menjadikan kalian terjerumus ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ya fulal, لماذا غفلت عن ذلك? Wahai fulal, kenapa engkau lalai dari ini semua? Ya fulal, أما علمت أنقاسة القاني? Wahai fulal, apakah engkau tidak tahu bahwasannya engkau akan berjumpa denganku kata Allah. يا ya Fulan, اما علمت ya apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya engkau akan berjumpa denganku kata Allah وهيفلان apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya engkau akan berdiri dalam keadaan seperti ini nanti di hari وما هو جوابنا لرب العالمين Lalu جوابان apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin المصيبه كلما ايز كلما يزحزحها انفسنا وجدنا انفسنا عاجزين Fahuah musibah عند lqai Rabbina, yang menjadi musibah ketika kita nanti kita jumpai nanti diri diri kita menjadi orang-orang yang tidak akan bisa berbuat banyak. Fawā musibatun ʿinda lqāi Rabbina dan musibah yang sangat besar nanti yang akan menimpa diri diri kita, yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah. Fawā musibatun ʿinda lqāi Rabbina dan merupakan musibah ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fa musibah inda yasalunna Allahu ma ma yu'jibuna ummat Muhammad musibah ketika kita nanti akan ditanya oleh Allah apa yang menjadikan engkau menjadi orang-orang yang takjabi wahai umat Muhammad ma wa adri wa ma adrak 'inda an tu'radhu dhunubi wa dhunubak 'ala Allah kita saya dan anda semuanya ketika nanti akan dipaparkan yaitu dosa-dosa kita dosa saya dan dosa anda semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala fadzalika alyawm Fadhalika al-yawmul ladzi tujbu adfal tujbu law adfal law unsul adfan tujbu minhu fadhalika al Itulah hari di mana hari semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia seorang anak kecil semuanya ditanya oleh Allah اتس بركاره بركاره yang dia lakukan di dunia ولم يرتكب ذنبك لو انصل اسفال تجب منه فذلك اليوم ولم يرتكب ذنبك فكيف بما حالنا ونحن قد ارتكبنا ذنوب والمعاصي وما وما اكثرها di hari nanti ketika semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak-anak kecil pun mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana manusia-manusia yang mereka penuh dengan dosa. Bagaimana dengan keadaan kita nanti? Wa nahnu qad irtaqabna dhunub wal ma'asi wa ma aktsaraha sedangkan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa berdosa dan bermaksiat kepada Allah betapa banyaknya dosa dan maksiat kita kepada Allah ummatul islam wallahi nahnu ala al khatar ay wallahi ay wallah inna la'ali khatarin adhim wahai umat islam demi Allah sesungguhnya kita dalam keadaan yang mengkhawatirkan kita dalam keadaan bahaya demi Allah kita telah terjatuh dalam suatu perbuatan yang sangat mengkhawatirkan wallahi inda la'ala khatarin 'adzim demi Allah sesungguhnya kita telah terjerumus dalam suatu perkara yang sangat besar ihdharu minadh-dhunubi wal ma'asi احذروا من الذنوب والمعاصي برد هاتيلا كلياً منا منا منا منا منا منا منا لا تتمادوا منا منا منا اليوم الذي منا ذنبك Wahai umat Islam Akan datang hari Yaitu hari Kalian akan bersedih Yaitu kalian akan menangisi Dosa-dosa kalian Fasaya'til yaumin ladhi yuhzinuk Zambak akan datang sebuah hari di mana kalian akan menangisi dosa-dosa kalian, kalian akan bersedih melihat dosa-dosa kalian. Wal ladzi yuhzinuka wal al ma'siyah. Kalian akan bersedih terhadap maksiat yang telah kalian lakukan. La tafrahu bima yuhzinuk وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا يُحْزِنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Jangan kalian bergembira. Janganlah kalian bergembira dengan sesuatu yang akan menjadikan kalian bersedih dan menangis. لَا تَفْرَحُوا بِمَا يُحْزِنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Janganlah kalian bergembira. Yang mana nantinya kalian di yawmil qiyamah akan menjadi orang yang senantiasa bersedih. Dan nantinya kesedihanmu akan menjadi kesedihan yang sangat panjang. Betapa banyak manusia-manusia di zaman kita sekarang ini mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan ma'asiat kepada Allah. Mereka mungkin merasa senang dan bangga bahagia di dunia ini Dengan kemewahan yang mereka miliki Akan tetapi Nanti mereka di yawm kiamat Mereka akan menjadi manusia-manusia yang bersedih Sepanjang, sepanjang, sepanjang yaitu kehidupannya nanti di yawm kiamat. Wa yakunu husnuka husnul tawheel Wa kala la tafrah Kesedihanmu akan menjadi kesedihan yang panjang. Janganlah kalian bergembira. Janganlah kalian bergembira. Janganlah kalian Wa kala. Wa kala Allah Ta'ala. An-Naru. An-naru jahannam ashadu harra An-naru jahannam ashadu harra Sesungguhnya siksa neraka jahannam itu sangat pedih panasnya sangat pedih Lau kanu yafqahun, kalau seandainya mereka mengetahui An-naru jahannam ashadu harra lau kanu lau kanu yafqahun. Sesungguhnya siksa neraka jahannam itu amatlah pedih panasnya kalau seandainya mereka mengetahui Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyadhaku qalilan wa yabki Dan mereka akan dan mereka sedikit tertawa dan mereka akan banyak menangis, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa yabku kathiran. Mereka akan banyak menangis nanti di yaumil qiyamah. Kesedihan yang sangat panjang yang akan mereka rasakan nanti di yaumil qiyamah akibat perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan di dunia ini. Jaza'an bimakanu yakisibun. Balasan bagi orang-orang yang mereka dulu, yaitu orang mereka yang lakukan di dunia ini. Inilah balasan. Yaitu bagi orang-orang yang dulu mereka mungkin di dunia ini, mereka boleh mereka bergembira. Boleh mereka berbangga dengan apa yang mereka miliki. Nanti di yawmil qiyamah Allah nyatakan, Falyadhaqu qalilan wa yabku kathiran. Dan... Sedikit sekali mereka tertawa nanti di umil qiyamah justru mereka akan banyak menangis. Inilah gambaran orang-orang yang senantiasa mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdar ayyuhal muslim. Falyahdar ayyuhal muslimu la tafruh bidham. Berhati-hatilah wahai seorang muslim. Janganlah kalian bergembira atas dosa-dosa kalian. لا تفرحوا بالمعصية jangan kalian yaitu berbahagia dengan kemaksiatan kalian فَسَيَكُونُ حُسْنُكَ الطَوِيلُ janganlah kalian berbahagia karena nanti kesedihanmu amat panjang di yawm al-qiyama وَحُسْنُكَ الْيَوْمُ عَلَى الذَّمْ Kalian akan bersedih di hari itu nanti di omil qiyamah atas dosa-dosa kalian. Qabla an tahzuna fi dhalikal yawm. Berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Yaitu sebelum kalian nanti akan bersedih di hari itu, yaitu di hari kiamat. Wa la tanfa'u al-nadam. Wa la tanfa'u al-malu wal-al-banun. Tidak ada penyesalan nanti dan tidak akan bermanfaat tidak akan bermanfaat penyesalan dan tidak akan bermanfaat harta dan keturunan nanti di yaumil qiyamah wala tanfa'u bihi al-huzn wala tanfa'u al-hajar tidak akan bermanfaat kesedihan kalian nanti di yaumil qiyamah wala tanfa'u wala tanfa'u an-nadam wala tanfa'u an-nadam tidak akan berguna kesedihan kalian nanti di hari kiamat. Audah ilallah. Allah. ilallah. ila Allah. Kembalilah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang lalai. Jangan kita lalai bahawasanya nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Auda ilallah. Auda ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah. Fattish nafsa. Fattif, fattish nafsa kalilan. Qabla an nadamu fidhalikal yawm. Periksa sedikit saja dari diri-diri diri kalian. Sebelum kalian nanti akan menyesal di hari itu. Anta ta'hzinu al-ardak bin Nadamin al-Tawil. Kalian akan bersedih atas dosa kalian. Kalian akan menyesal dengan penyesalan yang sangat panjang. Fattish nafsakalilan khabla an Nadamu fi dalikalium. Periksa diri diri kalian sedikit saja. Hendaklah kita merenung merenungi diri kita merenungi nasib kita nanti di hari kiamat kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan menghadap kepada Allah dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala anta tahzanu ala irtikabin nadam al anda akan menyesal atas perbuatan dosa anda akan bersedih atas perbuatan dosa dan anda akan menyesal dalam penyesalan yang sangat panjang فالحذر فالحذر فالحذر نفسك يا يا عبد الله برهت احذيرا برهت احذيرا kalian wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan kita akan berdiri nanti di hadapan Allah dan kita akan berdiri di hadapan Allah kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa kita lakukan di dunia ini. Ummat islam irji'u ilallah, tub'ilallah, wahai umat Islam, kembalilah kalian kepada Allah, kembali kalian kepada Allah, dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah kita semua, Tobat atas dosa-dosa yang kita lakukan siang dan malam kepada Allah. Ingat nanti di hari di mana sesuatu tidak akan berguna. Penyesalan tidak akan berguna. Harta, keturunan semuanya tidak akan berguna di hari itu. Semuanya akan berhadapan dengan Allah. Nafsi, nafsi, masing-masing berhadapan kepada Allah. Dan semuanya akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah. Wahai kaum muslimin Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Pergunakan kesempatan yang sangat baik untuk kita senantiasa berkhulwat yaitu berdoa dengan Allah Pergunakan waktu-waktu munasab waktu-waktu mustajaba untuk kita berdoa kepada Allah Mohonlah doa kepada Allah untuk senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Diberikan taufik oleh Allah Janganlah kita menjadi orang-orang yang nanti ketika dihadapkan kepada Allah Kita menjadi orang-orang yang nanti akan menyesal dan penyesalan yang sangat panjang Menjadi orang-orang yang nantinya bersedih dan kesedihannya yang sangat panjang Di hari itu manusia semuanya akan dihadapkan kepada Allah Maka di hari ini di saat ini, di kesempatan ini hendaklah kita mengoreksi diri kita pribadi, fatih fatih nafsah khalil dan khabla an naddamufidah di khalyum. Periksa diri diri kalian, introspeksi diri diri kalian sedikit saja sebelum di mana di, di hari itu manusia akan menyesal, menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini, arogansi arogansi yang mereka lakukan. Yaitu melakukan perbuatan dosa dan mahasiat. Arogansi, intimidasi kepada sama kaum muslimin. Mengambil haknya seorang muslim. Yang mana mereka tidak mengembalikan haknya seorang muslim. Tidak menempatkan haknya seorang muslim. Auratnya seorang muslim diumbar kemana-mana. Rumah tangga seorang muslim diumbar kemana-mana. Aibnya seorang muslim mereka jelek-jelekkan. Maka hendaklah seorang Senantiasa dia introspeksi diri, tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tidak ada dari kita ini menjadi seorang manusia yang super. Tidak ada yang tidak ada yang tidak berdosa kepada Allah. Semuanya pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah siang dan malam. Maka hendaklah kita periksa diri kita. Mulai saat ini kita rajin-rajin untuk memeriksa diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang benar atau yang salah? Ataukah kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa sok suci? Hendaklah kita memeriksa diri kita. Hendaklah kita lihat introspeksi dan lihat berkaca atas diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang baik? Apakah kita ini orang yang senantiasa? Yaitu beribadah kepada Allah. Jangan sampai yaitu di hari, di awal qiyamah. Kita dihadapkan kepada Allah. Kita berdiri di hadapan Allah kita menjadi orang-orang yang bersedih dan kesedihan yang sangat panjang. Penyesalan yang sangat panjang nanti tidak akan berguna di yaumil qiyamah. Harta yang kita miliki di dunia, keturunan, jabatan, apa yang kita banggakan di dunia ini dan apapun yang kita yang kita anggap sebagai kebahagiaan kita, kemewahan di dunia ini tidak akan ada gunanya nanti di yaumil qiyamah. فتش فتش نفسك قليلا قبل diri kalian sedikit saja sebelum yaitu kalian menyesal nanti di yaumil qiyamah ikhwani wa akhwati fillah hadirun dan hadirah para pendengar syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah semoga dari kalimat yang singkat ini dari sebuah nasihat dari seorang syaikh yaitu Syekh Abdullah bin Utsman Ad-Zamari hafizhahullah Salah seorang ulama Yaman, di negara Yaman yang masih hidup sampai hari ini, untaian-untaian kalimatnya sangat menyentuh hati kita. Semoga Allah Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan semoga Allah menetapkan hati kita di atas tauhid dan sunnah. Semoga Allah senantiasa menjaga ulama-ulama kita. Baik mereka yang masih hidup dan semoga Allah mengampuni mereka yang sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam besoab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga Allah menetapkan hati kita di atas agamanya dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada ilmu dan ulama. والله تعالى اعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت